بسم الله الرحمن الرحيم واما المقتزى في زياده ما للنص سبت شرطا لصحه المنصوص عليه لما لم يستعن عنه فوجب تقديمه لتصحيح المن لتصحيح المنصوص فقد اتخذ النص صار المقتزى بحكم حكما للنس مركن التعبير دمكمل بذلك واما المقتزى حالان نو ده مقتضا تعریف ہوگو حالانکه مخی تعریف چکو نو ده حکمونو تعریف تاکو آمین او دلتا که آغاش شایم پر خودو اقتضا و نس چه اقتضا و نس حکم تاریف امپر خودو او ده استدلال ده اقتضا و نس تاریف امپر خودو بلکه مقتضا جب کمی بریکو کن عبارت رو باسلشی داغه تاریفی شوروکا لازمی طور حکم تاريخه وزراتش تاغه مقره ته سموهان کو اغه تاريخ پکاله جه کم دو اقتزا منستاریب ده نوغه استدلال استدلال به اقتزا منس ده اغه استدلال له چې پدې کې حکم ثابتول شي پمنتوب شرع او سر پمنتوب سرنه مق... منتوب شرعن محتاج وی بل عبارت ته نو حکم اسلام د اغینه ثابتې دي کله دې محتاج وي اغه تا نو د اغه حکم داسه شل کده دي حکم استدلال ا ب ابتزاز الناس دا اغه استدلال ل چې په دې سره حکم ثابتول شي د منتوب نه او منتوب کوم نه سه کیږي صحت کې محتاج وي غیر منتوب دا صحیح شه چې هغه سره کوم حکم ثابتول شي دغه استدلال دی لکه چې استدلال به ابتزاز نص نص اگر راځي او عربی کې کولای نو څنګه رانه الاستدلال باقتزاء النص ول استدلال بهر یجعل منتوقا لصحه المنتوق عربستان راځي هغه سم کول باو هل داخو تاریب پکارو با استدلال با اقتضاو نس کا بخطو کی تابیر کوئی استدلال استدلال با دوارو ترخونو ترعوالا نو حمل دا استدلال باشی پا استدلال دانینو دادو تاریب اگرزی دا پار دا, دا استدلال با اقتضاو نس خود دا تدا مقتضا تاریب کش فدیکی سلور سیزونا دیگورا شکم متن کم عبارت مذکور وی منطوق وی نو اغیطا مقتضی وی اغیطا سوی مقتضی ا دې مقتضي دایې چې کمه تقاضا کوي دا اقتضا وي دې تاسو اقتضا او چې کومه بارت مخک مقتویر او مقدر وړ مقدره محظوظ وړ ظاهر مته مقتوی ځان بشي محظوظ ځان بشي نو صرف ساز د پهول لپاره چې کمه یې بارت څنګه او باسي نو اې بارت ته مقتضا وي لیکي خبره مې اندره را حکم په ثابتي کې نه ته لیکيږي حکم ثابت به شو مقتضا مقتزين اقتضا حکم ثابتہ به اقتزا انمس دمه د دې حکم نسایی عبارت د ځان نمخ کې غواړي متقدم نو هغه او د او چې کوم حکم ثابتہ به اقتزا انمس نو د نه د اقتزا تعریف کوي انه د حکم تعریف دا مقتضا چکم عبارت آغا برطار دو منطوب دست حد داغیا دا نمحک رو باسلش داغیا دا تاریخ دی نواق شدن نجتاستا پدجی دا تا تاریخ دستن دان دا اقتضا دی نا دا مقتضی دی اند دا حکم ثابتا با اقتضا دستن بلکی دا پا دستن دا مقتضا دی نزدو او ام المقتضا حرچ مقتضا چه دا دا, دا, دا, مقتضا ره. مقتضا ره دا زیادت دی دا باعباره زائده علی النص عبارت دان چی هغه ویل شي وړه په لبان منطوب دی منطوقه لست موارد لست نری لست تولیگه او زیاده تولیگه غیر منطوکا فزیاده دایبه غیر منطوکا زائدولی زیاتولی ای منتوکا عبارت علی النص منتوکا عبارت باندې او منصوصه منصوصه لپاره سکلگه فزیاده د غیر منصوصه عبارت زیاتولی علی النص منصوصه عبارت باندې چې کوم تخلی باندې ویل شي خو صبت شرطن لسحة ته صبت اوز دا زیادت تقولی کے صبت زیادت زمیر راجعے کے صبت دا زیادت ثابت ته شرطن وطور شرطو دا زیادت سمد زیادت ته داد اغیر پر تمیس کے زیادت تن دا زیادت داس زیادت ته شرطن چھ دیسرے شرط ته دا پارد سحة دا منصوصن علیه دا منطوقن علیه چھکم باننی تک شوی داد اغیر پر شرط اغا صحیح که نا چه منطوک عبارت صحیح که نا داگه در شرط داده چه غیر منطوک به که رعباسی ولی لما وقت ما پا اغا لم یستعانی عنه چې دا منسوس او دا منطوک دا اغنا مستعوینی دا بغیر کارو نکی گه نا دا پنیز بانده دا غیر منطوک عبارت زیدول دی پا منطوک بانده و اغا وقتی زیدول دی چه دا منطوک عبارت مانان نا صحیح کېږي او دې هغه مستانمي هغه تر ته اړتیا جوړه په نسوانیو مختلوشه دا خبره څه ده دوه سبب الشرط لصحه المنطوق د تعریفات بالکل مختلف دي دغه د مقتضا تاریخ وو بعض هغه تاریخ په دې تر ځ باندې کړی د ماعزمره لپاره ولا نه ماعزمره په کلامه ضرورت ضرورت صحة صدق المتقلم اغیر تحریف دا کرده مقتضا صدقی مععوض مرا فل کلام ضرورتا صحة صدق المتقلم متقلم نصادقی کی داره خبرہ غلطی نو دا اغیر دا پارا تا کلام کی تقدیرو کی کلام کیسا ہوگی تقدیرو کی از دا تقدیرو دا پارا مختلق او علیشو برا چا دغه وجهه ذکر کړه دا چې د متکلم د کلام د خبره نه صحیح کیږي د وجه کې چې ساده کانه مختبر کرام راو بس د تدوج صحت او معنا نه صحیح کیږي کده صحت د مراد صحت الشرعی ده ځکه موږ تاسو ویلو مقتزا حکم ثابتی کی د معنی نه یا د وجهه چې موږ ویلو په حکم ثابتی کی د نظام نه عبارت النص اشاره د نص یا د ثابتی کی د مانا کیاو دلات النصر موئی کہ لغتن حکم ثابتی ہے مانا لغوی ناوی دلات النصر او کد عقلی او شرعی آنانا ثابتی ہے نو اقتضاو النصر نو در کم کم شرط شرط شرعی طورت مراد دے نو بازو چی تاریف کرے اگر پکی دکتا کول لگولو چی دس دک متکلم کلام نصر کی تزمیر ہوگی بازو پکی دکتا لگولے ما اوز میرا کل کلام اقلان و شرعان لصحة المنتوکنو بازو پکی اقلان و شرعان لگوله او بازو پکی نور کے دون اعادتا لگوله چا پکی دا اقلان او شرط لگوله چا پکی دا شرط لگوله عادتا کلام نسائی او چا پکی مختلف شرطوں لگوله شویدی او چا مطلق پر حیل لکا ابو زید ابو زید سے تعریب ناودا قرد جاولو غیر المنتوکی منتوکن لسحادل منتوک آگے ایک عادت توجنا مکتر کے شریعت توجنا شرعان کلام نسائی کیجی اور یا عقلان کلام نسائی بباران خلاصات چی کلام کی تقدیر کولیشی نیان توردہ اُس آتے در و جنو کولیش یہ عادت چی شرعان کلام نسائی کیجی لگا حدیث کی راضی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روپعان امتی الخطا والنسیان و مستقر زماد امت نن رفق کړي شی خطا, خطا او دی او چې په دې جبره سره په شی و بس کولای چې خطا اوسونه خطا به څنګه او دې سیاق کوشن نه ني سي هم او چې جبر کوشن او جبر به څنګه خو دې نه مراد دل تکي اوس دې کې دل تکي معنا نه صحیح کېږي نو دل تکي بدلل پز مقدر کې عقلاندا محال دی راف شي او پیر پښون دا یې را پکېږي تا نه ور نو هغه اندوی دي کې تقدیر شته دا مرادو دا لفظ <سؤال> د سائګینو به تر عقل ته بدی کیو کې چې رویان امتی اسم الخطا واللسان <سؤال> ومستره عليه نبذئ سن بروبه سدې ګنا بنشته کخطا په فطریته او شو په جګرته نو بازه ټایم کیو لفظ هغه مقدر کول شي عقلن عقلان نسکینو دعاک اندو جنا عقل ته قضا کې تقدیر پته وکا خبر از ابعدت الجداسي لك مثلت مثلا تاجر واسال اهل القريه كيف لازم يجدد القريه سؤالنا ممكنه كلام مسر امكان نشتد صحه امكان نشته شيء امكان ترى ولي ندل تكبد القريه سؤال كيف عقلا ناممكنه دكتور الشرحان صحه نرازي هو صراعه عقلا مني ابعدتك عقلا ناممكنه اذا قريه <تصفيق> او باید دې هم کې داسې وی چې شرع ان كلام نه سيږي شريچي کوم مساله د اغه نه سيږي نو هغه په تقدير غواړي لکه حديث کوي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایي شراء الكريم چې د شراء الكريم تحرير او قمقلس الفاظ د شراء الكريم چنه الان کې شراء الكريم تحرير نه ملک د طریق څخه تحرير د ملک به شراء د شریای کریم هغه میچ صورت د شریای قریب کریم سره کریمي سره دا واستنه تک مليچې نو دا نه د ماخ کې روباسه زکه شرعانه د کلام سره ییکی گنا هغه خپل زکه باغه ټیم کو استعمال پنر الیته په شی وکيلي بل چا لا بیاخني نو پتا خو نه ازادي او کاغذ نه ازادي کی چې داغه طرف نه دیږي کلاس ته غلام او توغه صفته ازادي د خواځان روانه باز از اکی عطلا نسای کیگی، باز از اکی عادتا نسای کیگی، خیشو، او باز از اکی شرعانا نسای کیگی، ندلتا که با الملک رو پر رو باسی، الملکو بشرائل قریب تحریب، اگر ملچ پشرائل قریب سراغیتا قریبیر اشتا دار غلامو پلار در غلامو او استو، ندار آزادشو، نصیبا بیتا سی کار کلتا چی دا ده اللام شایبی د دلید نکاتو که با اشارا اون کی داد رو والا اغیی دا, دا مقت که تشرعان کلام نسائی کی گی که عقلان کلام نسائی کی گی او که عادتاً نسائی کی گی کچکم زیکیر لفظ پکیر اوباسی کلام سائی کیل اگهی تاریخ کی یو که نرے لگوئے جالو غیر المنطوق کی منتوکن لیسے حتی منتوک او زمون با احناب و کتابون اچھی بازی مطلق ذکر کری ایو مصرع او که او بازو چی ذکر کری نویو سر عقلان او شرعان لگوئے بغه مطلب لیکن کړی او باغه سره اټلون او شرع هو صحیح مساله دغه دا زمون په نسباندې چې شرعن كلام نسی کیږي د دوار کې فرق کوي یانو ته مخذوف ولیکي چې ته مخذوف ولیکي چې ته مزمر ولیکي خبر امځه درایا دا حکم جدا دی د دیو جنا او کینه پیدا دا چې زمون کتابونو ولې بیا وروسته فرق بیانوي وکړه جوش ته ال الفصل بین المختزل المخذوف دا پیو کینه دا خبر امځه درایا کنه چې زمون په نسبانه مخذوف ځل شي حکم شرعن یو شریح حکم اغه سې کیږي او دا هغه برینه اغه شریح حکم په الفاظو سره بیان شي او دغه الفاظو سره حکم نسی کیږي دا هغه نور لږه مختزې وي اغه نور الفاظ رو باسي په هغه به حکم ثابت شينه د دک الفاظو حکم دا دعویني د دې حکم امين خبر راځي تراته مزمن په کتابو کې شرعن او عقلا کې دغه او د امام شفیع رحمت الله عليه بالنسبه دري ولا او زمون په دې باندې دا هغه مختزې <مناسبة> باز مغزوب کی سابقی باز مزمار کی سابقی کرینه پی دارا چیزا مونگ پا کتابونو کې بیا علامات ذکر قولشی کما بین دفاره دا فرق دا, دا او اودسکی دا مزمار اودو مقتضا کی او برام زہن ترازی انا دکا تاریفات کے اختلاف ہم زکر دے دنورو کتابونو کی تاریفان اعمد لگتی بیا دا نور مباحث تی جتک مراباس مقتضا او برام زہن ترازی او بذطاریطات کی داغه اشاره م شیرا ما اوز مراله کدا است کو ما اوز مر بل کلام ضرورت صحت سد کلم متکلم ضرورت هاو ضرورت کتب کې نو بیا د بابا حسن کول شه ده ځیا په اندازې د ضرورت دی دا بابا حسن په کوره شی که ما مختص اندازې ته ضرورت دی په دغه ځکه کې بیا بابا حسن ان شاء الله دې کې بیا راځي چې مختصہ په عموم راتلی شي او کني شي راتلی نبتا دی که عمومو نازی واد راجی ضرورت نیزه اون پا نزبان خبره متعینه ده چې تدا عبارت رو باسه نا آوه پا اندازی ده ضرورتی چې ده که کلام په زیشی پدی که عمومو نرازی او چلی چاہتا نزبان دیسه ده مغضوب و مزمر او که عقلن بی که عادتا نیزه ده طور پا مقتزا کی سابقی نیز آغی پا نزبان خفلو کی اختلاف تیس سوک پا مقتزا کی ومو ته دا قانوني ته منظور په اړه کوي عموما وایي په پنځه ورو دوه مونږ نه خو زمون په نس باندې مختزاص سره دکه شو تاریخ زمون په شو چې داسې عبارت ذکر کړئ چې انسای کیږي دا غیر پرنو عبارت مقدر کړئ او او شرعن د شریم مسلې د صحیح کې دوه لپاره او دا په مقدر کول شي پانګځي د ضرورت او حکم ادادي چې په کې به عموما نه پراسا حسن د بحث مقتزا زمونک په نسبانه د عبارت چې دا مقدر کول شی د تر د صحت د مذکور عبارت د مذکور عبارت مساله شرعن نسایی کېدلی تر هغه نو عبارت مقدر کشي اغه مقدر کول شی په اندازې ده ضرورت او په هغه کې عموم نوې د دې دری بحث فلسفه اورم ځاړن او دنو په نسبانه په تاریخ کې عموم دې له هغه اقسام کې عموم دې اورم ځاړن په هغه تاریخ کې کولت وغیرہ ذکر حضرت کیبه کیز کرنا غلا دلته کی اقتضا تاریخ کرنی ہے د اقتضا نس تاریخ کړه نه شران او اتلنی نه رجسٹر دو چې کمشیر او باسیلی شي د اقتضا تاریخي کړي ورنه ا کیدات په لازمی تورو و اما المقتضا حتش المقتضا ده زیاده ده زیادت ده عبارت زائدو علی النص پسباندي مناطی فنسباندي سبتا او ده ثابت دا دغه زیدونه ثابت شرعنا او دغه غلط او لکه ها اکلن او سماج مندان دا کید ستار ثبتا او دا ثابت او اکلن او شرعن او دا شرط مجوم حیثیت یو خدده چې دا اکلن او شرعن ثابت یو د ه حیثیت دا شرطن له صحت المنطوق دا شرط نه بغیر منطوق سې کیږي نه شرط دا شرط وی زیادت شرط وی دا غیر برتمسک له صحت المنطوق له صحت المنصوص علیه دا فرض صحت دا منصوصا علیه دا غیر دا شرط وی لما لم لم يستانعن هو وقتما او داز لريک به کل شی وقتما فانا وقت لم يستانعن هو چې دا منصوص عبارت د دین مستانی نبی نو پواجبه تدیمه به په طریقاتو کې دا کې دم لګول شي او دا دم لګول دي چې دا مقتضا چې مقدر کل شی نو دا به مخک مقدر کل شی لکه تاسو ما کې المل ملک به اقتضاء الناس تحريرا مخک مقدره کړه بیا دا شرط اندیله بوللي چې وجبه تدیمه او بل تاریخ پاتکه باندې کی کوی دات شته چې دا دسی په تاریفاتو تاریخ پاتکه تقریبا دا ستاریخ نشته که د غې په نسبانه د کوم په نسبانه چې په هغه کې د خبره نشته چې لوی رسول نشي کله په تاریخ کې ذکر کیږي نو ورته ذکر کیږي چې دا, دا, دا, کی کی دا مقتضا جیوی د باندې منسوخي عبارت نشي مخکی نو هغه شرط باندې اشاره کوي ها چې ګره شرط لدار فواجبہ نو بیا واجب دا خبره ده فواجبہ تقديمه واجب د تقدیم د چا د زکزیاتی عبارت د ک مقتضا لتصحيح المنسوخ لتصحيح المنسوخه په برده په تاسو د منصور سی عبارتو نه فق دیک اشاره د خبر په کې چې نه نست به مقتزیوه فق دیک تزهو فق دیک تزهو گویا کې نست کا فق دیک تزهو نست گویا کې نست د عبارته کاځو کړه نست شو اس دا خبره که سوګی سکالو کې سکالو جوابي ګرځيوم سې دي چې دا خود شريعت حکم نشي دا خو د چا ثابت شه دا چې تا کوم عبارت راو تاسو دا نه صحیح ده اته وی حکم قوم چې را عبارت دې کم متکلم ذکر کو حکم قوم دې سر اوم دک حکم منځ مراد دې تک پیغمبر مسلات والسلام اعتددی وي ترې دو مثالونه مثالونه پښې کړې ځکه مثالونه بهشګو بوزو ال تک کیا کنایه توګه چې پټو کنایه و باندې تل کوه اللہ تبی وستبری ورحمہ کی تدیبانے پا کم واقعا کیا صریحی طلاق اجی صریحی اول تکی تسقو گر شرعان پیامبرلی صلی اللہ وسلم دا الفاظ دا طلاق دا ترویلیو اولوی دلیل پا یہ بندوائے سم راجعہ پیامبرلی صلی اللہ علیہ وسلم الپاس آو طلع طلع آو اوس د پیغمبر علیہ السلام په عبادت دی الباس طرح یقیني تور تلا کې رجي مرادو دا لا لا طلع کی طلع کی طلع او کرینه پدای تلاق زکه مرادو مراجعه او رجي زکه مرادو مراجعه سم مراجعه په دوه خبربان دلیل له چې صریح تلاق مقدر دی او پوره جات باندې د نو او پتلاق کې رجي دوळे باندې زکه څه شي دلیل دی هاغه اوس د دې البا جنہ حکم مراد خو دې البا جنہ حکم سې کیلی نعم تلاق د پیاندر اللہ السلام طلاق مراد دے سکا رجاب تے نو لحاظا کدکا الفاظ منگرہ واسل تلکی نب سکے سماتت دی دکا ناچی کم حوکم ثابی کی دا دا دے دے خودلتا کیا کی دکا الفاظ ہم چی دے سر اوزیک لو نو خوکم دا دکا الفاظ نا شو خود دا سے شو چی دا حوکم بدیش نو لحاظا دا اشکال سکنی شکولے دا کولې کتابونه بیا ذکر کړې تاسو را المقتزا بحكمه مع حكمي وګورځه را المقتزا سره د خپل حکمنا حکماله دا خطر دا شي دا سجه؟ نه حرامه ام دې با روسته تاسو ته اوموي ان شاء الله استاتبو نست دا اشاره ته نه سې راځي نو خبره دي کې ها خبره بل ده دی ځکه نيشت بیا ماتو ګره به دکتابره خنډه ہونول ویلي چې دا خوکم دا شی چې د کوړدار د نس نه ثابت شي. بلکې هغه حکم دموکتزا کوم دا ته <تصفيق> تاوی دا حکم د چا شو؟ د موکتزی څنګه دا حکم په پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا تدیسر ذکر کو مرادو دا هم د دې حکم خدا نه صحیح کیده موږ غواړو تاسو نو اګه الفاز حکم دا د دې حکم شوادا الفاز من سوسیدی نه کوي مجموع کذاب عبارت مسوان حکم شو انا حکم چې کوم ساده چې پر اقتزا ونصرت د په منځله د اره کوم چې کوم ساده چې په چ سره په عبارت نصرت خو بیا دې کې دا بنوي سره پر ذکر کې چې او بازه داسې ذکر کې چې دا داسې حکم ش چې ګوایي کې په درکې د دلالت نصر هو سره پر ذکر کې چې د اعاده دلالت نصر د تعارض کې د اقتزا ونصر کم ده نو باز بیا بالکل دوره مخ کېږي چې دا بالکل د مذکوره طرز حکم شوم مذکوره پیغمبر علیه السلام ال طرز دې بارچول دي نو هغه وی د اقتضاء انز د حکم د په منزله د ادارات نشو او بعضي او د په منزله د لایت نشو خو الا صرف په پر بیان کې چې کله تعرض راشي نو بیا بده د راتو نشو رستو کیږي او د عبارت نشو رستو رستو کی خو جو کم ودا وی مرتبه ګویا کې مرتبه شو چې کومه السلام دا ال د بارچول دي او د دې حکم دا به وي کول <سؤال> برسل <سؤال> په مونږه هغه له حکم د دېنه مراد هم دکې برد دا الفازره چلو شو او دا په منځره د چي خاص دینه خو ثابت مشه کانې لکه منځله په زموم وایو چې خاص دینه خو ثابت مشه نور الباس نديرو نو مونږ وایو چې کم حکم ثابت شه په اګتزا او نشر غویا کده دا څه دا ثابت شه په عبارتو المسره نو پرت اشاره وشو چې ګوره کوي مضبوط رقم لري خو سره سره پرت پکې چې ډایرکټ ثابت شي پرته دنا سره جدا ده او صدا د جنوره عبارت راوځي سره دې سره ځي به حکم ثابت شي نه جدا نو کله اشكال جوابي ګرځي ام نو فسار المقتزا د اوږزم مقتزا بحکم سره ده حکم نشي کوم ته ثابت شو لذا دوا اوږدل حکم لنز ده حکم نشي لپاره نو ثابت به سره حکم ذکر کې او ثابت به الک مثالوم ام دکشن استدری رحم کی 10 منتوب کران شو مسلہ په بیان کی شریط, خوش شریط مسئلہ سا کی گنا. او خوشریط او مسله صحیح کیږي نه نوړه عبارت تقاضا کوي موږ تعلقي نفسکی روږي او دک يعتدی يعتدی صحیح کیږي االتک تکریر کی شول صحیح جو له لاسه سب شمیري طلاق کوشت نه د نکاح سره تعلق مسا دي اګتزان د تعلقي نفسکی روږي صحیح جو مثالونه موږ تدوا مخک تیری شو مثال ته نشته او بیانیو پرکاری او شور پسی حکم بیانیو و ثابت بیهی چکم ثابت شک مقتزا سرا پی اکتزا و نسرا یا دلو ثابتا دے چکم دے برابر دی دع حکم سرا اصابت ثابت دے بدلات و نس پچا سرا او برابر یسو کی عبارت و برابر اید نو ثابت شدو دے دو یا دلو دے برابر ش مساوي ش ا حکم سره چې ثابت په دلالت نصره خو الا عند المعارزه به مگر د معارزه راه دلالت نصره نو په وحده معارزه کې د دلالت نصره په مرتبه کې سره کم خو د داکي دلالت نصره کې کم د معارزه په لې حنا دا خبر خوشوجه دلالت النص باندې دلالت نصره چې په وحده معارزه کې بچا باندې په اګتزا ونص باندې او وجه دا چې ال تتاسو غره تاسو تمغه وجه په دلایل ته النص کې معنا اورفي لغوي مراده معنا اورفي لغوي ورزي معنا اورکه چې معنا د افنه غستې شي zarar نه ورکوي هغه مراده نو ال تکی حکم ثابت دي هغه معنی سره معنا التزامی سره معنا اورفي سره ثابت دي د کلام په معنا مقصودی سر ثابت دي او دلته کې په کلام سره ثابت دي چې مقدر کې دوجه ضرورت نه اله خداوند چې کوم مقدر کې شي د وجود سره د ضرورتنا د طاه سره ثابتېږي نو چې ته څخه حکم ثابتېدل د خپل معنا نه او چې په دغه کوم الفاظ متکلم ذکر کړي اغېنم نه د اغې د صحت په اړه کوم الفاظ د اغې نه حکم ثابتېږي هغه ځان ته د اغې د نو یو د کلام خپل اصلي معنا یو چې کوم کلام ذکر شوی د اغې معنا نه بلکې نور الفاظ مقدر کې چې د اغې معنا او بیا د وجود ضرورتنا د اغې د مستقل معنا نه نه پس اندازي د ضرورتو او په وخت د ضرورت کی نو بهال اگر راجه ته چونکی ا حکم ثابت ته د معنی التزامی نه او د معنی قرفنه بدلات النسک پیدا مثال پیش کړه اگر چې په دې باندې مثال د پاره د وضاحت او مثال په اړه څه وي تاسو ویدو ان ارچه د پدلګل کویدو نه کوته ورناله صحیح شوید ته دا بارو ګره نو مقصود نه بلکې چې د تو ریس کسمه اعلام وکړي هغه سره پويږي چې د علی نه چکم کوم دللات دی اې تاسو څو چوپي کړئ هو ته ضرورت نه نه د دې چې کوم مثال پښکې څخه بندې کې دا دغه سینې دی د دې وجه مثال باندې بعض اشارات کړي لکه د دې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و صلوا و سلم په معنا یې بار کې چې خوتي هي ثم کرسی هي ثم سلیه لاوی بن کوو کرا وې جوان او دې اووینزا بلما له پاس دوار پاسې بلما په بسر پیغمبر صلی الله بل ملفه سي ذکر کو انه دلایل تست چې پوری مقصود دی الفاظ تو غوړي چې ویری ج پونکو باندې وره دی ویری ج به ویل مقصود دی زاله د نجاست ته کو په ابو سری دلالت نسته کاځکې اکه په غیر ابو سری څنګه چې اعلان دی په ار سورات سره خو اله نور کل مقصود دی هغه کار باندې کې نو دلته مقصود دی الفاظ نه په تر کې د نصر پتلګي ک علاقه اری طریقې سره ای ک په اری مایې سره کو سره ایال د نجاست نو طایس را د سشی جینس شي اگر موږ زه انترال وینځل دی پای سد جینس نو له هاځه د نورو مایا ته کوی جینس ته معلومیږي نورو مایا ته زه معلومیږي لکه څنګه چې موږ کتابونو کې ذکر دي مختلفی او بشنان والے کې د احکامات ذکر دي او طایس کې جواز ته پنورو مایا ته سر دوونه علاوه غلطو نصر د الفاظ نه دا معلومیږي درې جول و غیره سره کبياسه پالش نه کې او به استعمال اڤا داهو دی پتریکې د دی حدیث نه پتریکې دل تونس معلوم شه او افلا پتریکې د اقطزا ونس چې الګه دنس د تقازه کوي چې په اوبوب السی کیږي او بو سبب پکی ال راځي چې د وبون علاوه په نورو شیونو باندې ناجیزه خامخا انداله او بو باندې پکی دل با الا جیس کیږي چې په دینو رده شي ناجیز رد کیږي د تقدیر ونګ او اختزانص تاریخ کو کده د اختزانص تاریخ په تراضی ریحشی ولیکله جدات تک از دا کای چې په مایعات او بل صرف مایز کې چې په دې ده تکازره کوي چې په دینو مایعات او د سشي ناجیس شي دا الفاظ لیکللی وو فانه يدل بختزان مثلا الا يجوز اصل النجسي بالغ من الماء فانه لما اجب الاصل بالماء تكتزي صحته الا يجوز بهر الماء چې پیغمبر اسلام حکم وکړي په وینځه پا اغو بانده اجوب با اله ثابتی گی چه پنور بانده نو انزل سشی ناجیس بانده نو انزل ناجیس شی حالانکه پده که تقدیر مقدینو شو حاپ پارو ساید دارا التنون پر تاریف که داو چه دمانتوک مانا بنا سایگی گی دلتا دمانتوک مانا بلکل سایگی گی چه پا اغوی سایگا پر پر مقفون دسه حد دا آگه تا پارا چه تقدیر که هره نه انده منو ووی چې د منطق معنا باندې صحیح کیږي شرع باندې معنا صحیح داغه دغه او داغه حکم د بیانې حکم د منطق ګرو بلان کې دته ادم جواز را حکم را واسي التجاواز دی وجوب بل ماره او درته ادم وجوب را واسي نو دا حکم داغه حکم ګرځي داغه ظالم حکم شد چې کوم تقدیر کې داغه ظالم ته دي مثال باندې دته کریمه حکم او د تاسو نه بهيري په دې باندې هکوي مو نه کښاده دلته کې دا استدلال چې بعدنه مال جائز شي د او په طریقې کې اقتضاء نس در نه دا دایو په طریق باندې پټ را دي نه ک چې حکم ته په اقتضاء نس سره الله ایوبیر الله ثابته هغه دایو حکم او بوزینه دا دایو حکم مغارض حکم دی او انت ته غدلک یا حکم د سره د سمینو چې د حکم صحیح شي د سره د اړ نه حکم شي او طبعا طبعا مې سلامونه کې څوک مناکښنه کوي خدای ووایا چې بس دغه حدیث نه پد تر کېدې اټزام نه د ثابتي کې چې پنر او اوبو نه شي او پد تر کېدې د دلاله الناس د ثابتي کې مقصود ازاله د نجاست ته نه په غیر معیارات د جائز شي لہذا دلاله الناس راج شي اټزام نه شو لہذا په معیارات باندې وینځل شي چې ازاله د نجاست راځي اګې طرفا کیږي نو دا مثال یې خو مثال کې څوک مناکښينه کې مثال کې څوک مناکښه مثال لپاره د وضاحت په وضاحت باندې تاسو پوښښ نور کوم مثال چې تملوشي نو هغه بیا د دې لپاره ګرځیدشي